Ander Pérez, egunon. honen. Egun honen. Korsika aktualitatea azken egunetan eta autonomiaren bidean beste urras bat egitekotan direla erranknesake pasaden astean akordio bat altziman baitute Korsikako asamblean, eh uzten duzu olako urratsik ez dela inoiz eman eh, Korsikan eta horrek ez dakit emozio beresibak sortu duela uartean. Bueno, bada beste momentu bat Korsikan historiaan ta izango zen mendehasieran, eh E, Claudia Gignac prefeta hil zutenean. Horre Lionel Jospinen ministroazen eta horre hasi zuen prozesu bat e, korsikako autonomiari buruz eta egia da e, antzeko tasuna eta horre ere eskatu zuten autonomia e, legegilea baina egia da aurtengo egoera asko zer dela eta e, nazionalista karatagoa joan direla beraien eskarietan orduan e, ...historikoa dela momentuan, ez eta... ...beraiek askotan haipatu duten eta beste batzua kritikatu duten... ...geiegi... ...geiegi o dimentsioa ondiedi eman diotela... ...momentuari, baina badan bugarri bat eta horrekari gabeko e, ...une bat, korsikaren historian. Or, bugarri hortan, erran dezakegu nolabaiteko akordio bat ardi dutela korsikako independentistek, autonomistek, e, olako... ...erdibidi bat iritsi direla... Eh, uste duzu erdibide horren mamia zein da zure utz zertan leburbiltzen da erdibideko akordi hori? Eh, ba batetik autonomistentzat da, eh, beraien ideologiaren eta jarrea politikoaren helbururik eh gorrenena edo autonomia legegilea lortzea, hau da Korsikako asambleak izatea legeak egiteko eta sortzeko eskumena eta beste aldetik independententzat da batez ere beste pauso bat, independenziarantz. E, Beraiek aitu hartu dute, e, ez dela adibidez, e, independentzia referendum bat, edo independenziarako zuzeneko aukera bat, baino esan dute askotan, e, dela berrezko pauso bat, eta beraiekon hartzen dutela pauso aduan man bar dela, e, erakunde indartxu batzuk sortu, autonomiaren inguruan, eta herritarrei erakutsi e, beraien burua gobernatzeko gai direla. Mm -hmm. Zentu horretan bai. Akordi horre, behitu bost eta goita alau artikulutan banatuta, zein diren zure ustez e, e, puntu nagusienak zerta labur diltuko zenukea? Eh, bo, labur esan da, bildu dituzte Mogimendu Nazionalistaren aldarrekapen historiko guztiak. Eh, bo, ahipatu dan bezala autonomialek egilea, gero korsikerarenko ofizialtasuna, eta goilea restatuza sortea, adibidez. Eh, denak bira urteotan den aldarrekapenak, askotan askodan eskatute Frantiaago gobernuari, baina beti ez ez esan du eta orain ikusita prozesu guzti hau negoziotzen prozesu hau ba, egia da badela hori guztiak e, biltzeko aukerariko berena. Eta e, Nabarmentzeko beste ideia da e, fiskalitateaena, e, eraile nahi dute autonomia estatutu horretan e, zergak biltzeko e, eskumena lortzea ari ez euskal autonomiarki dagoan bezala edo Europako beste ere askotan bezala. Ruan, gutxi gura bera horiek orie, bera e, puntu nagusiak. Piskat, parezkatuko zenuke e, Espainian e, eta batez ere ego euskal herrian den autonomia einaren e, berbidetik edo ez du zeiku zirik? E, badira, antzeko tasunak, eta hori horreindik e, dagoen hain zehaztua, daino beraiek esan dute e, autonomiztek eta independiztek esan dute Eredo gokiena dela horrein Kaledonia berriak duena, hori piskate Frantziako estatuaren e, editurak hartuta, eta biada Kaledonia berrikoa, dibideaz e, Euskal Autonomia Arkiogoko eta Nafarroako, Nafarroaketik oso gertu dagoela. Hori e, patute, eta digezai dute Frantziako edituretatik kanpo, e, mehi terrenoko girletako e, autonomiak, beraien argudioat delako, e, korsika uarte bat denez, e, bere burua, gobernatu behar dela, eh, joztuki, huarte bat delako, bere izarean gatik. Beain argudio da eta herria da, mediterraneoan araua dela huartek eh, sistema autonomikoak izatea, balearrak edo eh, edo sardinia edo portugalen irlak ere bai hori mediterraneetik kanpo dira baino hori da argudiozkenan. Korsikako Asambleako Presidenteak Gil Simeonik zepaper jokatu du hau dena, arilkatzen eta akordio hau eh, osatu dadin dien, ze pa periokatu du berak? Egeada e, Simeoni, bueno, berez fala mugimendu nazionalistan figura oso garrantzitsu bat. E, bueno, bera eta Edmond Simeoni izan zen gutxi gura bera mugimendu nazionalistaren buruzaren historikoa eta bu, esaten, esaten da ere mugimenduaren aita dela. Greisiones Sannebei Bastiarako auzapetsa, eh, eta Ivan Colonaren abokatuere bai, hortaz, e, au, honetan guztian simonia sizen eh posizio ta indarre hondiarekin. Gero ere ulertu bar da, eh, 2021eko aurretik e, erabakizuela erabaki zuela nazionalisten orduan negoziazio hauetan ba zegoela oraindik esperientzia hori, eh nazionalisten arteko desadostasun eh moduko bat, hamezi bianza moduko bat, baina bia da Simeonik aurrea pauso bat eman duela, eta sa, berak proposatu zuen berroita masi txosten bat autonomiari buruz, berak esan zuen hori oinarri izan barzela, eta azkenan hori egin dute hartu dute dokumentu hori oinarri bezela, e, negoziatu dute beste alderdi politikoen e, ideiak sartuela ez, nola idatzi, eta azkenean e, maost horri aldeko deliberazioa eta aurkeztu eta onartu du asambleak, Eta azkenan da, gutxi gora bera, sinonik kapitan edo lemazain rola hartu du eta izan da modu batera esatea harren, kolpeat mai gainean, e, erakusteko bera dela oraindik ere mugimendo nazionalistako buruzagia, buruzagia eta lider bakarra. Zergetik orain, 2008an, olako dokumentu bat e, onartzen da asamladaren gehiengoak onartzen du. E, Frantzia eta korsiken arteko negoziaketak orain, Ez rez dira, ez dakit Ivan Kolonaren eriotza ere hor da, horrek ere ahalbideratu du. Bai, Kolonaren eriotza kalbidetu du eunique unean prozesu hau, hori e, Kolona hil il zuen, bueno, il zuten kartzelan e, eta orduan Korsikan e, protesta protesta handia agundia, sare handia, beste zutelako e, Korsikara hurbildu izan balute eh ezela helako Eta kritiketako bat frantzeko estatuari. Eta horrean e, Parisek ikusi zuen bere burua modu batera behartuta e, negoziazioak aztera. Eta esan du taburik gabe negoziatu kozutela, taburik gabe negoziatu dute. Eta horrein ikusteko dago e, zein izango den Macronen erantzuna. Uhum. Baina hori izan prozesua izan daera bat kolonaren eriotzak e, erabindakoa. Zure berriako artikulutan ere irakorri dugu e, justuki urrengo e, Frantziako besta nasionalean egunen, ustalian amaloan, Makronek hitza hartuko duela eta gai hau ere, aipagai izango ote duen? Bai hori da, e, berez hori da plana, ikusteko e, dago ere Frantziako barneagoerarekin e, zer gertatuko duen eta horrekera gingo duen modu atera edo bestera itzaldiaren edukian, baina berez plana da e, Iriaren e, amalagoeko agarraldi horretan, e, Makaronek bai estatzea, edo desestatzea, e, autonomia lege hori, emango bion e, korsikari. Momentuz hori daugurrengo pausoa, eta ikusiko dugu. Ikusita, e, adibidez, e, korsikaren aitortza edo of, ko-oficialtazuna edo egoilia restatutua, azki hmm? puntu gaitzak edo zailaik zan egitezke gobernuakon hartzeko, orain arteko jarrera ikusita nolako izan denez? bai eta ikusita Frantzia estatu zentralista dela nirite horian mentzat oso, oso zaia zailaeru itza Makroneko Macronek onartzea bai autonomia legebilea bai e koofizialtasuna eta beste zergak biltzarenare ere oso zailaeru itza e Macronek esan zuen bi marrago raiz dituela e lehena da Korsikak errepublikan segitu berduela eta bigarrena da e ezkin direla bi herritar maila sortu horrek Uste dut, interpretazioa, referentzia egiten ziola egoilea restatu eta agian kofizialtasunari, baina ez dakit. Niri oso zaia iruditza zait, Makroneko onartzea e, dele, deliberazioan bildu duten e, aldarikapes horta hori, eta biada Makronek kasualitatez zon hartuko balu ere, pentsatzen dut, une batene duestean, e, kontxeio konstituzionala ere sartuko dela aferan eta... Eta ez ez esango duela. E, Matiñongo prozesuan, mende azirakoan, e, Kontsello Konstituzionala sartu zen eta, eta edekatu zituen aldarikapen gehienak. Orduan horrekaria bai. ez da oso positiboa, hortaz zaila dirudi. Eta gainera, a, Asamblea Nazion, Nazionalian ere, ez du gehien gurik e, Emmanuel Macronek horrek ere, ez dio lagunduko teorian haitzin urratz bat egin nahiko balu ere. Hori da, bai, eta kasuanetan Makronek sartu nahi du korsikaren estatutuaren afera, e, hori konstituzioaren eta erakunden erreformaren e, ba, pakete doz berean, eta hori guztia aiteko ez luke asambleak bozkatu baizik eta frantzeko kongresuak, e, hori da asamblea eta senatu elkartzen direnean, eta kasu horretan hiru bostenaren e, badesa beharko luke, eta hori egia da, osanduzun e, bezala, gehiengoz hori gabe, nahiko zaila da, eta orduan ere gehiago e, irubostena lortu behar ba duzu. ikusiko, egutik e, irik ez dakit finkatua duten eskortzikarrek, edo itxoiten duten, e, itxonien duten e, Makronek ze urratxe egiten duen horren araberako, bestelako neurriak hartzeko ez? Bai, prinsipioz horrein pilota dago frantzeko gobernarenta hilatuan, eta Makronek hori zerbait esan beharko luke e, iaren amalauean, eta gero Horain arteko ikusirik, pentsatu behar da, e, segal da manen, barren ministroa e, Kortzikara joango dela. baina hortik aurrera ez dago egutegi zinkaturik. Ba, Ander Pérez, berria kazetako kidea eta Kortzikako gailen urribildeko e, kasetaria, beraz, mila eta horrengo bat arte. Hei, jo.